Як у Марії в голові спомени з жалем, з розпукою ткали плахту, щоби закрити перед її очима ту прірву в житті, то у ворота на подвір'я заїхали козаки. Була люта, що ніколи не дозволяли їй лишитися в спокою, і казала до них голосно, «Ах, вже йдете, рабівники!» «Нічого, матусю, рабувати не будемо вас! Хочемо нагрітися в хаті, пустіть!» Душа замерзла в тілі. Відповіла. То йдіть, грійтеся в студеній хаті. А ви? А мене можете отут бити нагайками. А на коханку, як видите, я вже стара. Один із козаків, молоденький ще був, приступив і дуже просив, щоб вона та війшла враз з ними в хату. Самі ж вони не війдуть. Ми ваші люди, казав. А тому що ви наші, то рвете тіло нагайками, а другі забирають та вішують людей. Мерці гойдаються лісами, аж дика звір утікає. Молоденький козак так довго та гарно просив, що врешті увійшла з ними в хату. Станула біля порога, а вони позасідали коло стола. Продайте нам ще-небудь їсти. Голодні ми матусю. «Що ж вам дам їсти? Там на полиці є хліб, а грошей ваших мені не треба, бо одні даєте, а другі заходите і назад відбираєте, та ще й б'єте. Цар ваш такий великий та багатий, та посилає вас без хліба воювати? Станьте на лавку та досягніть з полиці Бохоня!» З хлібом стягнув з полицій образ Шевченка, який був повернений лицем до стіни. «Хліб бери, а образ віддай мені, то моїх синів. Такі, як ви, здоймали його з-під образів, кинули до землі і казали мені толочити по нім. Я його сховала в пазуху, а вони кроїли тіло пугами, що й не пам'ятаю, коли пішли з хати». Вихопила Шевченка з рук, поклала в пазуху. «Можете мене отут і зарізати, а образа не дам». Той молоденький козак, що так її гарно просив війти в хату, приступив до неї, поцілував руку і сказав «Матусенько, я ж за свято Шевченка сидів довго в тюрмі. Хіба ж ви не дасте нам образа, щоб ми його привели назад до честі і поставили під образами? А хто ж ви є? Що за одні? Від киля приходите? Жидам дозволяєте тримати свою віру і письмо, а наше все касуєте. Тепер сніг прикрив дорогу. Але коли б не він, то ви б виділи, що всіма дорогами по всьому селі розкинені наші книги з читалень. То що бідний нарід встарав собі на науку для дітей, то все пішло під кінські копита. Дайте, дайте нам образ.